Зате Володькові припала надзвичайно вдячна робота. Він має поганяти одну пару коней у кераті. Це просто таки чудово. Нічого кращого, як гонити цілий день коні, розмахувати та тв'йогати батогом. Малий не міг чекати. Це куди краще та почесніше, ніж пасти оті ті осоружні коровиська». І він ще за десь від других півнім схопився, одягнувся. Їсти й не питай, він зовсім не хоче так зрання, не попрацювавши, напихатися. Усі снідають, а він пішов на подвір'я, узброївся своїм батогом, цьогнув ним разів зо двадцять чи досить гнучкий, і почав терпеливо чекати коло розісланих передишлим шлей, до котрих мають ще запрягти коні. Чекання триває досить довго, але Володька це не зраджує. Прийшов час, вивели з коней, батько оглянув їх, погладив, поплескав, похвалився Василеві і висловив жаль, що доведеться таку добру худобину збути. Василь запріг у другій диші своїх кобилу Каштанку та її молодого сина Огера, якого тільки що привчали до тяжких праць. Приготовлено все як слід. Забурчала машина, і праця закипіла. Дівчата не працюють, а бавляться. Хіхи та хахи. Реготи безупину. І де його в нещастя, то сміху стільки набереться, зауважувала Настя. Вона цілий день підтикана бігала то на двір, то до клуні, то до хати. Їй ніколи до машини носа тичнути, хоча страх хочеться. Вона майже переконана, що без неї там, як слід нічого не зроблять, але треба також і обід зварити. А дівчата з дядьковим Василем чудасії витворяють. Єдиний між ними не парубок ще, але парубчак уже порядний. Декотра звертух і до Володька заглядає, дражняться з ним, кипкують, але він без церемоній. Батькує її і все. Хай не лізе, коли Володько серйозною працею зайнятий. Так ішла робота аж до вечора. Надвечір сміхи та жарти трохи вщухли, бо все-таки понагрівали робочі лоби. А коли вже геть смерком перестали молотити, треба випрягати коні та вести їх до води. Хто поведе? Василі обидва. Але дядьки Василь не може залишити свого пестуна Володька. Знав він, що нічого приємнішого, як проїхатися верхи на коні, для Володька, мабуть, не існує. «Хочеш, володьку, на каштанці проїхатись?» – гукає Василь. Володько був утомлений, ледве ноги волоче, але як стояв, так і зірвався від клуні до хліва. По дорозі, як навмисне, щось впало йому до лівого ока, якийсь устюк. Володько тре око, квапиться за очима до Василя. І в ту мить завищав огер. Володька щось бемцнуло в голову, в очах креснуло іскрами, і далі не стало нічого. Коли опритомнів, побачив навколо себе юрбу людей, чув крики, метушню. Він був мокрий і сильно окривавленою головою, але болю не відчував. Це вдарила його копитом каштанка. Під її ноги підліз Володьку в той самий час, коли її вкусив неспокійний огер. Удар якраз влучив у праве око. Найбільше переляканий тією подією батько. Він був увесь від ніг до голови обліплений ковтунами куряви з барабану машини. На вустах, бороді, старій вовняній шапці теліпалися цілі торочки нанизаної на волосинки куряви. І забувши за це все, забувши отруситись, вимитись на перший викрик Володька «О, Боже! Батько кидає все, біжить до дитини!» Зобачивши, що син лежить на землі, без руху, старий викрикує якийсь незрозумілий вигук, біжить до сіна по воду. «Насте, Василю, Ганю, води, води мені!» – гукає батько, а води немає. Всі метнулися до водянки, начерпнули якогось хузу і полили Володька. Після цього батько схопив малого на руки, обліплюючись кров'ю, що змішувалося з курівою, ніби навіжений побіг з ним до хати. За ним, спотикаючись, біжить мати. За нею спадає курява, бо пополудні весь час подавала батькові снопи в барабан. Її сухе обличчя, брудне та дике. Чорні довгі патьоки сліз ріжуть кострубато вилинялі щоки.